اما یملک السمع لبصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون سورت یونس کے بیان مقاسد اربع وعالی و سلور مقاسد بیان ایدل توحید رسالت کتاب و او نفي د شفاعت قهري وا دا صورت دوی سه او الیسا ایک نا تر سترايات پوره فريقي د سرور مقاصد او نفي د شفاعت قهري با دل او عقلي او سرا دوی ميسويا د 71 ناخيره پوري باي کې ذکر دوه مم سابقو ترغيبا او تخويفا دا ولي سگه تر ديزه بوري يو مقاصد بيان شو توحيد قران رسالت قيامت او سرا الدلائل بنفي دشفاعت قهري او فايس باد دتوحيد دمشيكينو شبهائے راتقڑا و یا بدون من دون الله ما لا يزورهم ولا ينفهم ويقولون هاؤلاء شفاعونا عند الله اوس دې 31 آیات دام دلیل عقلی دې خو دلیل عقلی اعترافی چې خسم مقابل او مشرک هم اعتراف کوي نو چې دا دلیل منه ناغه نتیجه یعنی مسله د توحید مومنه کړه قل وایره د پیغمبر پیغمبر امره یو کوم څوک تاسو لريزق در کایمنه سمایه د برنه ول ارده ول لاندینا برنه باران لاندې نظر غنی اي امي یملک السما او څوک د مالک د غوګون ول بسارو د سترګو د ورېدو او دلیدو دو د تعاقد اختیار د چاره وما يخرج الحي من الميت او سوق باسي جامد ده مری نه و ما يخرج ويخرج الميت من الحي او باسي مری ده جامد نه و ما يدبر الامر او سوق تدبیر کید کارونو نظام سوق چلے نفس یقولون الله بز دا ټول بو وی چې الله دا کارونه الله کوي دیتا تصرف فی امور الخاصوی شاسه وی دا تصرف امور ال... فی بازل امور الخاصه دا خاص امور دی چې د الله په تصرف کیدي دوی دا منئ چې د متصرف الله دی پس یقولون لا نفقل پس و یا لا فل تتقون نو ولزان د شرک نه نسات ہے څه دا امور م... امور متصرفه دي چې مشرکینو <خش> منل او <خش> <منل مترجم> دا امور تعلق لري د الله رب ال ربوبیت سره د ربوبیت تح. توحید فی ربوبیت ای معنی نشي توحید فی ربوبیت مننه اولوهیت او معبودیت هم معنی زکه تفسیر مدارک والا د قوی فقل افلات تتقون وتوای پیغمبره کړه چې د ربوبیت اقرار کوي نا فلا ولذا نسات الشرك في الولوهيتنا ا الشرك الوبو... في العبوديه افلا تتقون الشرك في العبوديه اذا ترفتم في ربوبيه ربوبيه اقرار کوي نووبيه هم اقرار کوي د شرك نزان بچ فذلكم الله ربكم سمرد د دلائل و زغسبتون ورا لا استاس رب د الحق رشتينه فماذا بعد الحق الا الضلال فماذا بعد الحق فماذا بعد الحق اي فاي شين في يدكم بعد الله دا مطلب فماذا بعد الحق الا الضلال فاي شين في يدكم بعد ترک الله بس سبباتي شي بس دا پرهوستود الا نستاس ثلاثكي چې الله پرېغو او د الله توحید نه مننه نو لاس لب صدر شي اسنه الا صرف ګمړې بم لاس کې پاتیش یو مانې دالا یا فما ذا بعد الحق نشتا پس د حق نه الا زلال مگر ګمړې دا حق نه پس صرف ګمړې چې حق نین او خو ګمړې دنو فاننا توسرفون کم طرف تتاسو واڑو ل شوادت توحیدنا توحید نہ چرتا لاړے دلته دا مسائل د توحید بیان کړ دیت حق وے او بل جانب ته باطل وے نفاننا توسرفون کذالک همدارنګ حقت کلمت ربکا ثابت شوی د حکم درب سال الذين پاکسانو فسقو چې نا فرمانو زدیان ا ہکم دله چې انو وې چې د ویرا دی من نرولی ولی الله په ختم القلب لگولې قل و يرد پیغمبر هل من شرکاای کوم زجر دے په اتخاذو شرکا دوی الله سره شریکان ګرځولی قل ورته پیغمبر هل من شرکاای کوم عائشته د استاسو د برخه خاوندانو نه د دي شریکانو من داسه سوچتا یابدل الخلق چې پیدا کی ما خلق اول ثم یعيده بے دوباره پیدا کی قیامت کې څنګه چې الله داسې کړی دی قل ورته نه نه الله دا صفات د الله دی الله والا یابدل خلق اول زله پیدا کړی د مخلوق ثم یعيده بیا بے دوباره پیدا کای فان توفقون کم تر بتواړو کم تر بتواړو لشو د الله د دی توحید نه قل ويرد البيغامر اهل من شركائكم ايشتد اساس به شریکانو کمن داسه سوغ يهدي الالحق يادي الالحق چه رسولو کی حق تا حق تر رسول کولی شي مطلب دل تا دا يهدي الالحق نو مراد هدايت عيسا للمطلوب مراد ده زکه عيسا لالمطلوب خو د الله نه سوا ا ارادۃ الطریق کیدیش پیغمبر دارنگ دای ارادۃ الطریقولی شو احسال للمطلوبنا نو دا نفید ددید الی هاونا دا هدایت احسال للمطلوب تو ورتوایا اشتر اس صدې شریکانو کې من داسې څوک یهدی للحق چی رسولو کې حق تا احسال للمطلوب کی نش قول ورتوایا الله علا دا صفته یا هدیل الحق رسول کای حق دا عیسی لالمطلوب غکای نا فهم یا هدیل الحق آیا اغه سو چې رسول حق تکولیشی عیسی لالمطلوب کولیش ا حقه نا دیر لایق د یتبا چې دا غ حکم دی ومنلیشی دا غ توحید دی ومنلیشی ام الله یا اغه لا یا چې نشي مونږ دل پخپل لار الا ان يهدا مگر چې د تلار خو دې شي الله دا سي ذات ته چې عيسا ل ل مطلوب کئ اوس داغه اتبا دا حکم تابعداري دا لوهیت منال خدي که عمل لا يهدي چې لار پخپل م نشي مونږ دل ازان ته ہدایت نشو کول الا يهدا مگر چې لار و تو خو دې شي نو هغه هغ ای سالال مطلو او بل اغ د چې خپل هدایتې م خپل لاس کې نه دی نو فمالم پهڅ دلیللی تاسو سره دیل د سر سر د هلته مومن شواک کوم دي من الحقی و حالمن شو شراکم مبله خللق نه ف داولحل کولی شي نه عاده د خل کولی شي نه ایثالې ل المطلو کولی شي آخریر د خدایان د سر د تا سره دلیل په د ش کې په تکومونونه څنګه ب دلله فیصلې کو توهید پرږ د او شیر کاخل وما طببع اکثر همله ځون دلیل به سره شتاوي یاو که دلیل شته د خوص د کم دلیل اتبا ز وما طببع اکثر هم تا د ری نه کوي اکثر په دوی کې په د شر کوول کې الله زننا مګر دګمان یعنی. پا عبادت دا اسنامو کې او پا دی شرک کوله که دوی ندی روان پا دلیل ایلا زون مگر زونی دلیل و سر علیکنه او دلیل زونی خو پا قایدو که نچری دا خداقیده مسله دا <تصفح> ایلا زون اینا زون نو بیشکا زون چه ده گمان دلیل زونی لایغنی اخو فائده نشی ورکول من الحقه پا یقین او اقیده که شینست یقین وقیدہ کسا فائدہ نشوار کو یا لا یغنی من الحق شیع نشی ثابتو لے عقیدہ حس عقیدہ پر نصابتی دا دیو جنا قرطبی وی علما انہو لا اعتبار لزونی فیل اعتقادات کی زونی نچلی دا ف موفید نده وما کانه دا قرآن ان يفترى دون الله مقاصد نو بیا ترغیب قرآن ته زجر په انکار د قرآن و ما کانه دا او نه دا قرآن ان يفترى چې جوړ کړی شوی مین دون الله د الله نه سوا بل چې جوړ یعنی دا قرآن مفتره نه دی ځنه جوړ شوی نه دی ولیکن تصدیق الذی لیکن دا قرآن تصدیق دی دغه کتابونو بنیا ده هیڅ د دنه وړاندې یا دا د مزداق دغه کتابونو چې دنا وړاندې او توصيل کتاب او تفصیل له د الله د احکامو دلته کتاب په معنا دا مکتوب او تفصیل کتاب او دا قران توصيل د احکامو ده لارې وفي شک نشتا فيه ايفي نزوله شک نشتا د دې په نزول کې چې مرب مر العالمین د طرفه د مخلوقات نه ده د رب آلمین ده ترپن پنزول که شک نشن ام یا قولون افترا آیات دیوی چه ده قرآن زان نجول کرده ده قولورتو ایفاتو بی صورت ان روڑه پیش که یا صورت مسلی ده دی پشان او و دو رو بل من سطاعتم چه ستاسو طاقتی من دونی لای دا لانا سیوا طاقتم درابلنی یعنی و دو رو بل من سطاعتم چې تاسو طاقت دي د را بلنې میندونه لایدا لانه سیوا ان کوم د صادقین کې چرتایې رښتینی په دې خپل داوا کې په خپل داوا کې چې تاسو وای دا د پیغمبر تصنيف کړی ده ځان نه جوړ کړی ده نو په دې داوا کې رښتینی خپل خدایان راو بل او داسې صورت پېښ کې نانانا نا قران مفتره نه دی بل کذبو بما ما لم یحیطو بی علمی هی دوی چی ده دا خبر بی تحقیقه کئی تحقیقی نده کڑی مفترانه ده بلکی دوی د قرآن تکزیب کئی بل کذبو بلکی دوی دروغ جن گنه لی ده دوی تکزیب کڑی دا قرآن بل کذبو بلکی دوی تکزیب کڑی د بی ما پا سبب داغی لم یحیطو بی علمی چنه ده حاصل کړي د وی علم داغه علم یې حاصل کړي نه ده او تکذیب کوي زکه د یو باره بارکه خپل تاثرات ویل، د یو شی بارکه خپل رائے قائم ول دا کړي چې علم حاصل کوي په یو شی ده ځان پوي کوي خپل رائے وایله کده سیدي غلط ته خبر دې نه خو بسیار نه منم دا خدا تحقیق نه خلاب خبرانه دي بلا تحقیق لګیا د قران تضیب کوي اصل دا څه دی بل کذب بل کذب القرانه دي تک بلکی دي تکذیب کید بلا تحقیق بما په سبب د علم یوحیتو چې دیلا نه دی حاصل کړي به علم هی علم د قران د قران علم حاصل کړي نه دی په قران ځان پوي کړي نه دی او لګیا دي د لری نه گذار کوي غلط ته ولما ياتم تاويله او ندي راغل دي دي نه راغلي لا دويتا تاويله انجام او عاقبت د دې تکذيب دي چکم تکذيب کي دا غي انجام نه راغلي زباله سزا ورکم يا ولما ياتم تاويله د قران لم نه يصل کړي او تکذيب کي ولما ياتم تاويله او نه راغلي دويتا لا تفسير د قران علم د قران, دا قرآن علم نه دی پوي او لګیا دے بغیر ارمه بلا تحقیقه تکذیب کړي نو <تصفح> دا خبره د انصاف نه ده د تحقیق د د تحقیق د دنیا د اصولو نه خلاب. ولی د د تحقیق په دنیا کې اصول داری چې کله د تحقیق مطابق سړی خبره کوي نو ول او باغ شیمانې ځان په وین او بیا خپل راي وایي که ذالک که دبلدینم دارنگ در دا رو جنگنه لیه من قبلیم چی در دینه پخوه و پخوانم د قصید الله کتاب در رو جنگنه لیه و بغیر تحکیق فنظرو گو رکی پسرن کانشو حقیبتو ظالمین انجام در ظالمان و منکیرونو و من همه یومینو به بعضی پا دیکی اغدی چیمان پا دی قرآن روڑی و من هم بادی پا دیکی من اغدی لا یومینو به چیمان در روڑی پا قرآن زد وربکوا سارب العالم وبيل بالمفسدين بمفسدين ومفسدين ده مفسدين چه فساد کئ بلا تحقیق انکار کئ ندیمان نروړي دیبان دی الله پوي وه ان کذبوا دا تسلی پیغمبر ته سره د زجر او اعلان برئات هرکل زدیانی نه اعلان برات او وان کذبوا کچرتا دروجن غنید د دلالل باوجودم فل وا ورته لی عملی مال اجر دی زما د عمله د دعوتله کوم عملو کوم تاسوه سزا د ستاسو د عمل یعنی انکار کار مالله به الله د دعوت اجر را کې او سزا دررکي دا مطلب نه چې تاڅ خپله ملکو مون به خپل کو لکه نن سبا د مذبي والا هګو والله چېاپنا چړو نه او دو دوسرو کا چیړو نه وقل لي امر و لكم عليكم قران بمقصد نبوي فقل ورتيه پیغمبر علي عملي مال اجر ده خپل دعوت او تاسو له سازاده خپل انکار انتم بريون تاسو نيه ذمہ بریون بريون برياني ذمہ دار نيه تاسو نيه ذمہ وار مما مم دا اغس عملو چې زې کوم زچ سکوم دا غي ذمہ دار تاسو نيه وانا بريون او ذمہ دار نيم مم مما دا چې تاسوګه وې ولی ما مسئلہ بیان کرده دعوتو کو اصطاق صدق پل عمل زمدار زه د خپل دعوت زمدار و من هم بعضی بدی که من یستمیونه لیک اغدی من هم اغمبسیدین یادی وربو کعالم بالمبسیدین و من هم دا دی مبسیدین و نمن بعضی اغدی یستمیونه لیک چه غوگی گدی تا تا ظاہران ظاہران اغوگی خیلطوی جوڑ قرآن تا ناسته ته آفان تا تسمه و سمه آیاتا و رولش و وله کانو لا اقون او کله چې لا دوی بیا اقلم نه لري کوم دی نو کوون ته به سوره او بیا چې لا په اقلم اقله کو نی اقل نو دا خو بیا ی نو ش دو شو د هم کوو د و ماقل نیشته نوکو کوړی که نه او وقل لري نو داسې په شاروې شار و پووي نو د اقل عقل لري نه خبرې وری ومن هم بعضې په دوی کې من د یم زوروي لیک چې ګوري تا ته اه ظاهرن ګورې تهای جوړی د ماته ګوري. نافانتا آیات تہ دلومیا لار خودل شیڑندوتا ولو کانو لا سرونو بیا چی دیکلا د زړست ترګیم نه لري لو وسنده مده چې بس ترګونی خو شو کنه تہ دلومیا چې د زړست ترګیم نه لري بصیرت مسرنی بصیرت سترګیمنده او بصیرتم بکی نیšta نو دته ولا سو کوخای ان الله لا یظلم الناس شیء اللت د د لا یا قلونو لاو سیرونلت ب و الله ب شله لا زلیمونناسهشي زلوم زیاتې نه کوې په خلکو باندې وړ کې نهنا سی کې خلک او په ی ظلیمونی په خپلو ځانونو زلوم زیاتې کويسممت لب چلته اړانددي کاړدي لا یا قون لاو سیرون د دا خ الله غشتشته دی و نه نه لاکنې نه نه هم یز دا قابلیتې خپل ځان لځای یو <تصفح> ماشر هم کایل بسو الله ساعت امین نه نهار تخویفی خروي بات د قیمت مقاې د عالیو کې قیمت اوسړو یو مپور د قیمت یاشرم چې الله به دوه جمع کی نو کا یلبسو کالم یلبسو دا سرې یو مااششر هم نو یا زنون که علم یلبسو اللہ ساتم من النهار کلچ راجم که اللہ دی کامت که گمان بدا سکی که علم یلبسو توی جوړی دوی وخنو تیر کڑے دنیا کیا برزخ که اللہ ساتم من النهار مگر یو سات دروزے توی دروزی او سات تیر کڑے را دیر وخنا او یا تعارفون بیناهم پی جنیبا یو بل پ خپل دا تعار به د ملامتتی ای ملامتیا تارو ستا د لا ساابلو ستا د لاس قد خسر سره ل نه نو اعلان بوشی اعلانوش چې تاوانیان دی یا خلک که ز و بېقاله چې د روژې ملاقات د الله و مکانو محتدینو نودي په هدایت دنیا کې و اما نهکه بعد د لیننا د هم دا تخفیفی دنیاوی سره د تصلی. پیغمبر عذاب پی دنیا کرش یا بستا پا جون را ولو او کنا تم وفاد کرده وینو خیر بیا هم یا دنیا که یا خیرت خوبچکی گی بنا و ایما نورین نکه کچرت تا تاو خیو پیغمبر بازاللزی بازه اغا عذابون نایدون نا چی دوی ته دوی سره واده کهو یعنی ستا پا جون پا دوی عذاب را ولو او نتا وفاین نک یا تامون وفاد کو استاد وفاد نباد پی عذاب را ولو و با هر صورت فیلینا پس مونگ دا هم د دیوه پس کی دل دی سم بیا الله شهید خبردار دا علامہ پا سبانی افلون چی دوی کئی خلاصی دینش و لیکل امت الرسول دام تسلیده لیکل امت رسولون دا هر امت او رسولوی دا هر امت یا رسولوی خفائزا جا رسولو هم هر کل اشراشی دیت رسول ددینو قضی بین ام فیصلوشی دیمانز کے بلقصی بین صاحب وهم لا ازلمون او دیمان ظلم زیادتین کی گی لیکل امت رسول سمت لم دلتا که دنیا سره اولای ہے نو لیکل امت رسول دا حریو امت دا پارا رسولی رسول دا اصل کې مخکنی امتونه یادای هر امت سابقه د رسولو رسول الله علیه الی گلو چې دی انبیا دې قومونه تا خپل دعوتو کې لكل امته رسول اهل کل امته سلفت رسول دا هر امت چې بخوا دی رشيوی دا ویو رسولو رسولو هغه قادیان یې لکل امه الرسول دار امه د پر رسول نو هر وخت کې رسول په کار دی زده دې دا صدق دې ساده دې دور رسول لکه قران وای مو وای دینه لکل امه الرسول ناغه لکل امه سلفت رسول امه کینو متونو لپاره رسولو هر امه د پر اولدا کشیم زوی لکل امه الرسول کا عام شی نو دا امت د پاره رسول نو دا امت خو یو مته کنه دوی مخنه د شور شوي چې ته په کې رسول شي او نو یو متی یو نو رسول دی ولرای دا خو دقه یو مته تر قیامت پورې او د دې رسول محمد رسول الله سلام دے او یا امت نو مراد رسول نو مراد اخرت ته رسول په مانه د شاهد دی لكل امه رسول دا هر ډلې د پاره ور رسول یو شاهد دي چې با کی دی باندې بغوي قیامت کې کوي فایذا رسولهم کله شریحه د دې پیغمبر دي تنو قضيه بینهم فیصله وشي د مانس کې بلقیس په انصاف نبی نه راغلی نازاب ناراضی نبی راشي او بیا دیو نمني نو عذاب راځي هم لا ظلمون په دی ظلم زیاتې نه کیږي او ويقولون متى هذا الوعد زجر په انکار د قیامت کم خلک قیامت نمني ويقولون دیوي متى هذا الوعد کله وېدا وادا قیامت بکری ان کو د صادقین قل سره جواب قل ورته پیغمبر علیه الکرم صلی الله زی اختیار نه لرم د خپل زان د پارم زرن د دفقولو د zarar ورا نه فو د رسول د فائدې نه فن نقصان می اختیار کنه ده نو د قیامت علم ما سرنی شجکل برزیو کلنه الا ماشاء الله الا مساسن استثنا مونګه دی الا ما شاء الله لیکن انشاء الله او لري غبيرا ولي قیامت باغره ولي او تا ما نه د بوسونه کوي لکه كل او دا هر یو امه د پار دلید پار اجل نیټه وی مقرر نا خپل مقرر نیټه باندې برشه اذا جاء اجلهم کل شرشی د دیغه نیټه نو سزا به ورکړي شې دا سره اذا جاء اجلهم يعذبون کل شرشی د دیغه نیټه د عذاب دیو معذب شي یستاخریرونه سا نه بر کېږي سات د خپل نټ نهله یخدمون نه به وړاندې کې پهلو ورتو پیغمره را خبر را کې نه تا کو مذاب و باید ته کی چې تاسو ته عذااب د الله د شپ او نه یا در وځې نوذا یستااجلو منلو المجرمون نو سب کوي په تلووار د هغ نه د خلاصدو د پااره مجرېمان ماذایستااجلو. مازا یستاجل ای ایو حیلتن کم چل ده چې په تلوار بکی ده دین ده بچک دو ده پارال مجرمون و مجرمان مازا یستاجلو سب کئی په تلوار سرمینو د ده عذاب نه د بچک دو ده پارال مجرمون مجرمان دی سره د بچه و سلارشتا ننیشت کنو ایمانو از سمم کلا با ده زان بچک ایمان بروڑی از سمم آیا اغا وخ ای زاما وقا کله چې دا عذاب و کی شنو امانتمبه تاسو باندې ایمان په الله او توحید روړې دغه وقوه خدای قبلې دونره بلکه الان ای یقال لهم لتبو ویلش الان اسروړ ایمان بې ایمانه وقد كنتم او یقینا چې وې تاسو به په دیوانه تاسو جلون تلوار کوونګي تاسو خو تلوار سره واست نو اوس ایمان روړې اوس د ایمان وختیر ده ثم قیل للذین دام تخفیف بیا بووی د کسانو د ظلمونو چې شرکی کړی ذوق او سکه عذاب الخله عذاب د امشګره حل تو زونه توسل به عذاب نه درکړي ګی الا به وا کندم تکسیوون مگر پاغه سچې تاسو کول دنیا کې ویسن بی اونه کا حق انه دام اسباد د دا قیامت او تخفیف اخروی خو په اسباد د قیامت باندې شهادت د الله څنګه چې د پیغمبر پر اسالۃ شهادت د الله په قران باندې شهادت د دا نو دالنګ په قیامت شهادت د الله چونکی استمبی اونګه تپوس کایستانه پیغمبره احقنه آیا حق دا قیامت د عذاب او قیامت یا حق ددا قران دا قران حق دی د قیامت حق دی قل ورتوي ای ای په ماننه دا نام آو قل ورتوي پیغمبر ا ا وربي قسم دي پرب چې وای نو حق خامخا دا حق دی دا قیامت دا قران ومان تم نیت او سب بچ نه بچ کیدونغي کی د عذاب نه نه شي بچ کید ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض الا افتدت او دا شدت عذاب بیان دی دونه ساق عذاب دے چې بل سبان اخلاص یې دیم نشي و ان کل ن که چرتوی هر ننفسه پهار المت چې ش ک کړی د غه سپل ار چې زمګ کېدي لف تداد ب د ف ورکي په دی نوما تو قو بله من قبول بتی نه شي نه خبرليوا سرو ندامه او د دا مجرمانو ندامت په ټی بهدي خپله پیمانتییا ل ما را ولهذاب کی چې و خپیمان نه ب خوا به پټی و قوود یا ب نه او به سلو بو شید دیوانس کې بل قصه په انسان او حمله ظلمون بدی په ظلم نکی الا ان لله ما بالسماوات او الارض دلیل عقلی دی بتوحید الا خبردار ان لله یقینا الله په اختیار کې هغه چې برا اسمانو لاندې زمګه کیدی خبردارې نوعد الله حق یقینا وعد الله دا قیامت امری شېلې لیکن اکثر بدی خلای العالمونه نه پوي ویوهی دا اللہ جمدی کول ملکول کوي ویلی تر جون او دا اللہ تبا ورگرزول شید ایساب کتاب دا پارا یا یوهنناس قد جات کم معایزتون می ربکم ترغیب د قرآن پاگا مقاسدو کې بل قرآن یا یوهنناس اے خلکو قد جات کم یقینا راغلی تاس د معایزتون دا نصیت کتاب می ربکم دا طرف دا ربستا سنا معایزتون دا نصیت کتاب او معایزت واس که مانا پرتده ده منه منه نو تم وعزده و جنوی ده که منه د شرک او بدت نکن و شفاون او دا قرآن شفا و علاج ده لیما ده غمرزنو فی صدور چی سنو که پرتدی شرکیاتو بدات خودن ده قرآن هدایت ته و رحمتون و رحمت هدایت ته سڑه پی توحید ترسی رحمت ته سڑه عمل پی کئی للمؤمنین وبارہ د مؤمنانو قل یعنی قران کې دا کمال له ودن سړید د توحید ایمانم کوي ور او رحمت ته عمل ترپ تم آماده کوي قل بفضل الله و اور د پیغمبر د الله په فضل الله فضل چې قرآن دی و برحمتی او په رحمت دا الله چې پیغمبر دی پیغمبر رحمت یا بفضل الله د الله په فضل چه اسلام دے او برحمتی او پر رحمت دا اللہ جو قران دے فبذالک نو پدی دی پلیو پرو داخ خلق بار بار خوشال شي بار بار دے خوشال شي پلیو فرحو بار بار ده خوشالي بکار دا هو خیر دا غور دا قران مما دا غسنه یجمعون چی دوی را ما ج را کئی دنیا کې او دې جمع کای معلومه دولتونه یې جمع کای د دې تمام جمعوارونه بهتره جمع د قران چې سره د دې علم اصیل کی عقیده عمل حاصل قلو ورته پیغمبر راي ته مانذ الله ولکم رزق دا رات په شرګې پھیلی باندې چې دوی د الله حلال هم بزان حرامي قلو ورته پیغمبر راي ته خبر را کئ مانزد اللہ پو بارد آغازا کی چرالی گری دی اللہ لکم تاس تا میر رزقین در رزقنا رزقی را لے گلے دی او تاسو فجعلتم تاسو گرزوی بلا دلیل منہو دا دین حرامن حرام و حلال و حلال پل طرفنے حلال و حرام جوڑا وے. قل قل ویرت پیغمرا الله آیا الله ازینا اجازه در کڑی دا تاسو ته دی حل حرمت دار تعالوی دی چې بس تکړه شي ځان حلال حرام جوړاوي یا عمل الله ام, ام په مانا د بل بلکی په الله باندې تفترونه دروغ وای دروغ جوړاوي الله نه وی او ما ظنو الذين وسدې ګمان دا خ خلقو يفترون على الله چې دروغ تړي په الله باندې تړي په الله باندې الکذیبا دروغ ګمانه سدې یومل قیامت په باردا قیامت قیامت بار کې دي سو ګمان دي ولی ی سابد سرکئی چتا دا الله حرام حلالو له حلال له حرام ان الله بیشک الله لزو فضل خاوند فضل له ال الناس په خلقو نموهلت ورګی ولکه اکثرو لیکن اکثر ال یش کرونه شکر دو واسی چتوبو واسی او توحید مئی و ما تکون فی شان و ما تذلم منه من قران د ام دلیل عقلی دی او د پیغمبر ته سره د نفید المغیب و ما تکون او تنی پیغمبره خطاب پیغمبر فی شان ویو حال کی تو په اس حال کینه و ما تدلو تنلو لیمنه دا الله ترفنه من قران سې صدق قران ولا تعملون نتا سو عمل کوې من عمل س عمل پیغمبره ته هر حال کې یا دعوت کې قرآن تعلیم کې بیانې یا تاسو ټول متيان له لوله میں نامین سکار نه کو الله کوناعل کوم مګر یمونږ په تاسو شو دا حاضیر ناظیر مونته ستاسو حال معلوم د اسوفی دوونهفي کله چې تاسو نه نوې په د کار کې شورو کو په کې کم کارم کو او په کې شورو کوی الله ظالم و زهوا ربک او پت نده ستادارب نمی میسقال زررتین پاندازه ده یو زره سشه فیلارز از مکه که ولا پی سما نبر آسمان کې میسقال زررتین زره ستو ویری کی گی زره اغا نره وره زره تا ایٹم یا اغا دا کل کل نور لگی او دنور اغا رانا دن نرازی او پای رانا کې اغا نری نری زره تی دقه ظراوي لکي يا سو کوئی سور ميغيته وي ورکوټ نو دونه ما مليشه هم د الله نه پټ نه لري نه بار نه لاندې ولا اصغر من ذلك لا اصغر من ذلك نو ورکوټ د دين ولا اکبر اونه لوې الا في كتاب مبين مگر دا د الله په علم کې د ښکارا وګوره زراټم کنا نو لا اصغر من ذلك د ايټم نمبر کوټه ولا اکبر نوماريو اندازوا 6 دا دا فلاسفا اغا فلسفا رتشوا چایو ایسی سرے جوزی لا یتجزا دے مطلب پٹولو اجزاو دا کولیاتو جوزیاتو بانے اللہ علم علا خبردار ان اولیاء اللہ ہے بشارتوس اولیاء اللہ توحید چمانے لے علا خبردار ان اولیاء اللہ اولیاء دا اللہ سمطلب دوئی شفاہ دی اللہ وی شفاہ ندی اولیاء دی اللہ خبر رار ان اولیاء الله ہے دوستان دا اللہ لا خوفون علیہم نبیر با دیبان دی جنت کے ولی ازنون نبغم جنی یا فوق دا مرک کے بنا خوفی او نبغزنی اللہ زین دا سوک دی دا ولی تعریفی اوکو ولی چاہتا وی اللہ دا خلق دا اولیاء آمنو چې منه لیده مسئله ده توحید وکانو یتقون و دویزان ساتون کې د شرک و گنانا دیت ویلی وییم دانه چه شرکی و ده رسیده لیده آو پا بدات و خرافات و گنانو که اختر چرس بنگس کی ویده د لیده ویلی لهمل لهم البشراء دل زیره ده خوشخبری ده پل حیاتی دنیا په جند دنیا کې دنیا کے ولد اسا زیره ده زره داده وی امام بخاری وی او رئه الصالحه خخ خوونه بوله رازي وا په اخرته او په اخرت کې اخرت, آخرت موږ ځانګندن هغه وخت په پرشتي مبارکي وی لا تبديل الکلمات الله نشته د بدلېدل د الله احکام ولا د الله حکم اٹل فیصله د قضا چله هو البشره په حيات الدنیا او په الاخر د الله حکم بدلي کینا حدیث کې کی راتلل اوګوره دلته له هم البشره د بخاري وی د نا مراد خ خوګونه دي دا لول یو تعالی خ خوګونه راولي په دې تسلی کیږي نو دې بشره کدا زیره او حدیث کې مراد تل چې روح یا روح یا جز من جزء من 46 جزء من النبوه دا خ خو دا وی دا نبوت شپک سلوې ختمي سلا شپک سلو وختم ایسا څه مطلب شپک سلو وختم ایسا د عامانه چې د نبی علی سلام د نبوت ټول مدته سره تې سال تې سال مدته نو دا شپک میاشت ته اول نبی علی سلام د خوګو ناراض ل زکه سال چې په شپک شپک میاشتو کې تقسیم نو دا سو جوړي شپک سلو وخت نو د شپک میا شته خوبونه راتل نو زکه وای چې دا صدا ایسا دا شپک سل و ختمه دا خوب یعنی نبوت ابتدا په شپک میا شو کې صرف خوبونه و نو هغه کیفیت او حالت چې په نبی باندې په اول نبوت دوران کې راغله نو زکه دا د شپک سل و ختمه نبوت نبوت ویلله لا هم البشاره في الحياه الدنيا لا تبديل لكلمات الله نيشتد بدل دل د الله حكم ولا ده لا حكم ده قدي و ذلك والفوز العظيم داره كاميابي رل ويا ولا يسنك قولهم تسلين خف غم جن دني کی د دی غبد در پس وی ولي ان العزته عزت لله جميعا د الله ټول دیتا بیزت کول غاڑی نا نشی کوله اعزت دا اللہ لاز کے په پدی رد و بدو تنشبی زدہ کے دیں ہوا سمیل علیم اللہ و ریدون کے دیں دا اقوال و عالیم پویدے پا احوالو ان للہ ان للہ من فی السماوات و من فی الارض دا بیا دلیل دے خبردار یقینا خاص الله لہ من اغسوگ چې فل سماواته اسمانونو کې او مان په لار هغه چیز مګه کیدی خلقنه او ملکنه او تصرفا د الله تعالی الا ان لله خاص الله الذي خلقا ملكا او تصرفا مانا سو په سما دي چې برا اسمانونو کې او مان په لار هغه چلان دې زماګه کیدی برا اسمانونو کې ملائکه ارواح لاندې زماګه کینس جنيا عام فرشتي وغیرہ چې کوم راضي و ما يتبعه من دون من, دونی من دونی او روان نريا کسان چې رامدد کوي د الله نه سیوا وما يتبعه الذين يدعون من دون الله شرکا او تابعدارین کوي کسان چې رامدد کوي د الله نه سیوا شرکا اي تبيونه دا تابعداري د وین کوي الا دا اصل کې غي سر لګېد خو دا بعد احد د وجه نه سو کوي عاده وکړه دا وما ما يتبعهو الذين من دون الله وما يتبعهو الا زون دا مشرکان زون پس روان دي نو ما يتبعهو ما ما يتبعهو الذين من دون الله شرکا ندی روان هغه څان چې را مدد کوي د الله نه سیوا شرکا دبرخه خاوندان اين يتبيونه بي تابعداري نه کوي الا زون مګر د ګمان بې اصله خیالات او خبرې انه هم نه دیدي دی لا يخرسون ما اټکليان اسی اټکل پسی روان دلیل وځر نیش ولذي جال لكم الليل دليل عقليبل الله غزاته خجال عليكم الليل چې غرزول يس زفار اشفا دي مشرکانو سرا په دې شرک دلیل نشتا نو راشد الله توحید دلیل ورا توحید و نشتا دا بالدلیل مش وَالَّذِيَ اللَّهَ زَادْتَ جَالَ لَكُمُ اللَّهَ لَكُمُ اللَّهَ لَكَ عَرْزُ وَلَيْسَاؤُ دَ پَارَشْمًا لِتَسْقُنُو فِيهِ وَالنَّهَارَ مُوَسِرًا دلت اکتفا کڑی دا خو پا جملتینو کی پیاؤ بانده دا سیدہ وَالَّذِي جَالَ لَكُمُ اللَّهَ لَكُمُ د یو چې دینو مفول حذب کړی دی او د بل فیل حذب کړی د والذی جا لله کومله له مسلماللی تس کوونفې الله غذاات چې ګځ س سپاره شپه چې آرامو کې پهې کې۔ وال نهرم مب سر او ګرځولې در ووزروخانانه لطبب تهغ من فضلي چې په دی ک د الله فضل وټئ ان نه بشکې دا په کې بلایت د لیدلی قوم داقوم دپاره اسمونه چې غږږي قالو ت الله والله دن زجر په اتخذ د والت الله نه سای نور حاج روواگان او الله ناحبا نیولید قالوی وته خذ الله نیولې الله والله دا نایب پاک د الله دا ولدنا و نائبنا هو الغنیو اب پرواد دا غوط ضرورت نشتا ضرورت خدا آغا چه محتاج بل دلیل لہو ما پی سماوات موا پی لرد زکا یو خصو بحانو درم دا هو الغنیو درم لہو ما پی سماوات الله لر اختیار دا آغا سر چه برا سبانونا آغا چلان دیز موقی دی مختار کل دا غطا دا نائب سی ضرورت آغین نعین دا کم سلورم نشتتاو سرم ان سلطان ان سی دلیل بی دلیل او بل اتا قولونا تاسوائی اللہ پا اللہ بانی ما خبری لا تالمونا چه علم و دلیل پی سر نشت قولین اللہ دین ور توی پیغمبر یقیننا کسان یفتنونا لایل کذیب چه پا اللہ در تڑی نسبت دولد اللہ تکی لا یفلیحون دی و هیچ چره کامیاب نشی بچ منیشی در عذاب مشرک د عذاب نا نشی بچ که دی مطان فی الدنیا مطان فی الدنیا نیو شبا پیدا شد چدا قران وې مشرک نه کامیابي نه د شيزه مازی کوي خريسکي ګرځي را ګرځي اي لو همتان فی دنیا دیلرا معمولی غونده فائدہ د پجن د دنیا کې ختمه بشي سو میلین بیا مونټمر جوه واپس دل د دوی سو منو زی قوم لذاب یا اوسه کوه تاخرت کې عذاب شدید سخ بما ماده وجي کانو یو پرون چی دې انکار کو دا الله د توحید نه وطلوا علیهم نبانو دې زنا دوه می د کتطر نه اخره بورې په دیکې ذکر د اومې سابق قا ترغیب او تخفن مخکې ثابت کړه د لایلی وې په یدت د شفاات قهری وک نوس واقعیت تین په تخفیف دونیاويبان دی خو تغیبان او تخفیفن دي تغیبا مخکم شرک کړی دی کړی د را ش وختته. او ود یونس علی السلام د قوم غنتیو واسه الله به قبول وک او په اخلاص تو وسته دا زابنه مخه کړم دیم په دې کې دا واقعيات دي تخويفنا تخويفن توفیفندا چاونه منا الله دنیا کې تباکل لکه قوم دنو علی السلام او فرعون نو اول په تخويف دنیاوی واقعي دا قوم نو علی السلام واذل عليهم لول بدنبانو خبر دنو علی السلام واقع دنو علی السلام اس قال لقمی کل چا ویلی خپل قوم د یا قوم زما کومه ان کبر کبرا علیکم ک ګران لگی پتاو سما قامی زما دریدل د مسلې دا بیان تا یا مقامی زما وسیدل تاسو و وتذکری او زما نسیت در کول تاسو بیاات الله د الله په دلایلو نفع الله پس خاص په الله باندې توکل تبروسکم پروا مينیش واجم مرم او راجمه کې تاسو خپل بندو بس زما خلاب راجمه کې خپل بندو بس زما خلاب و شووراکو کو موربل خپل شوکه عاجمی او مر کوم اودو شواک کوم راجمه کې خپل بندو هم زما خلاب او رامد کې خپل شواکم سما کو مر کوم بیا دینی وي ستاسو مشورهو بندو بس حالیکم په تا سومانې غومتن اے علالین راته هواه پټه مکاوه سو مغزو الیا بیا وره ما تا ولاتون زیرون موهله تم مرا کاوه پروا مینیشت فاین د ولاتم کوړیدل او دیما سلام نه مران فما سال دو کوم نغواړم ساس فاین د ولاتم کوړیده تاسو مثلا نه نو فما سالتكم بس نغارم ساسونه من اجر ساجر مزدوری ان اجر انا زي زما اجر مزدوری الا الا الله مگر الله سره و امر تو حکومت را تشویدان او كون من المسلمين چې د شم د تابعدارونه نو پکذبوه هميشه به دروغ جن کوده پیغمبر فنج جنا او نجات دروند ته منغه چاته ما هو چې د سرو فل فل کی کیشتای او جعلنا خلیف او غر ظلمونغا خلايفا رستوپاتی کی نونو علی سلام دغه اولاد و غرقنا الذين وغرقم کړه کسان کزو بیاات نه چې دروژنې غنل زمغایا تون د توحیدم تبا کړل او دا کیشته والام دنیا کې باقی وساتل فنزور وګوره کې فسرن کانه شو عاقبت المنذرین اخیرا انجام دا منذرينده یارهولشهود ازاب الهینه ثم با اسنامین بعدی رسولا بیا رولې گلد دین باد مون نورم بیا اله قوم خلق قوم نو تا فجاو په صغیم رات لیکړی ویل بینات په د لایل واځه هو فما کان نو او ویلی یو نو چی ایمان روڑوي او رسونو ایمان رونه ډول بما کذب به د دی وجی چې دی تکذیب کړو په د حق من قبول د مخکنا اول نه انکار وکو من رسو الله توفیق واوښ کزاریکوم دارنگ نتباو مونگا محر وو علا قلوب الموت دین پس جنونو دا حد نتیری دونکو سما باسنا منبادیم موسا و حارون دا تخویف دنیاوی بانه دی واقعا نو قوم نو هم تباک مسئله نو امرده نو قوم دا موسا علیه سلام تابع دا دا موسا علیه سلام دورکه اغا مدوین د موسا علیه سلام فران او دا غا تابع دار هم تباک و با اسنا لے من بعدم د دینه باد موسی عليه السلام هارون عليه السلام پیروانو پیروان تا و, و مليه او داغه سردارانو غټانو ته بیا ایتنا پخپل حکمنو یا پخپل معجزو پس ذکرو ایزانو چتو غنو کانو دیو قومن مجرمین قوم مجرمان فلما جاءم الحق تفصيل لاستکبار کې استکبار دا فلما جاءم الحق لچ براغي دي ته حق من عندنا زمغه طرف نو قالو دی ووی ان ھذا يقينا د لسير <سؤال> ومبین جادو د اخکاره هغه معجزه ته به جادوې قرمون سا او طويل موسی عليه السلام تقولون ا تاسو وای ل حق حقلا لما جاءكم كنچتراغ تاسو حق بارکه دا وای چې سېرون آیا جادو ده نانا ولا یوفلو الله ساحرون حالان کې ناکامیا بیږي ساحران ساحر د حق مقابله کې کامیابیږي نه قالو دیو یی چیتنا تارات لیکړی مونږ دل تلپیتنه چې تبون واړه عام اداه سنا وجدنا لیابانا چې عبادت مونږ مندلیاله پاره باغبان یابانا خپل مشران یو د تبون د بلار نیکه د طریقونه ډیم و دكونه کومل کبریا او شیشتا سو دواړو مشارت فل ارض مزګه کې تاسو مشری غواړ وګور یای په الزام مذهبي و الزام تر بلانی کې دین نه او دویمه پی سیاسی الزام رگاؤ ته مشریق وارده نامیشه د پار باطل پرس یو دینی تحریک په سیاسی تحریک بدنامه دا, دا دیسه مقاصد ومانا احنا انیو من لکو ما تا سو دار لبی مومینین یقین کونگی وقال فیرون و فیرون ویلی ویتونی بی ساہرین پی کل ساہرین علیم راوله ما تا هر کسما جادوگر ماهر دا د دا موصر مقابلکو فلما جا ساحراتو کلچرال ساحران قالا اویدویت اللہ حمدیتو موسیٰ موسیٰ لئے سنا ملکو قرده بماغا سانتو ملکون چه تاسو قردهون کیه اول اگوی بیلی دی آباد آدابان خدا دادا آگا چې چه تاسو مخکش فلما القاو کلچی اگوی او قردول آخ پل سحر سحر اوکا نظر بندی وکړه. اوه م ساگان دره سگانې ور ډولې قال مو سوي مون سال السلام ما جیتم اغه چې تاسو رات لوکل به هي باغې سره اثر دغه سهر ده سهر او تاسو دا وې خدا ين الله به شګزر د چاله الله به شګاله سوي زر د چي دا به باطل کې او ختم بې کې او ان الله به شګاله لا يصلحو نکامیابۍ عمل المفسدين عمل د مفسدانو چې د معجزې مقابله په سهر کې یو اللَّهُ حه او ثابت ب کې الله خپل حق مجزهب قماتتی په خپل حکومه واده سره ولوکرې هل مجبمون ګر کې موجمان بد ګړي نو فما لی موسا <خخ> <خخ> الله پاک هغه خپل واده سره مجزه ثابت تکړه د سای را نو صحې فما لی موسا په سیمان راړو په موثار الا زوریه من قومه مگر زوانانو د د قومنا فما امن موسی شرانی یادين او ایمان نو مراد دلته ایمان خکاراکول اظهار ایمان خو د بنی اسرائیل خو خکاراکولینش فما فما امن موسی ایمان خکارنک موسی علی سلام لرا پا شورو شورو که الا زوریتون مگر زوانانو من قومی دا قوم دادنا زوانان پروانه ساج دا غی وینا گرمی جذبی ای علیلانو نمنو دا فران د منسال سلام تحریک کیو د زاده تحریکو دا مشرانو ولی ایمان نخکارا کوی علا خوفن من فرانا دا وجه دا یر دا فرانا و ملاحیم دا اید سردارانو غطانو آیفتناهم ایا فتنه هم چې دی فتنه کې وانه چي دی ونه وجني دا يراو وسره او وچم دا وچې نه فراون فراون چول عالن زانو چت غنون کې فلرزمګه کې وينه وېشګه د مین المصرفين د مشرکانونو او سم د استيبه سزا ورکول نه اول مين المصرفين ضربه سزا ورکول ظالم حد نه زیات نزه ک دوی د دې يرینه په ایمان ښکارانه کې دین معلومه شو علما وی چګره فما امن لموسا الا ذریه نوجوان نسل اغا د مصلحتونو نشهکار کیه بسودری گین نو ولادی نوجوان کدا کاری ولی اغا نوې جذبه او نوې وینلری د ابو الحسن ندوی صاحب تقریر ندی نو یو تقریر ادا دی نيا خون نیا جذبه د مطلب نيا خون نيا جذبه پکار نوجوان والا پکار دی خو مصیبت دا ده جنو جوان اسکه ایدہ نظریاتی جنگ شکار کا کہ نہ یا خون نہ یا جذبہ پیدا کی پیدا کی کی واپس بدر قرآن قرآن سره دا نہ یا خون نہ یا جذبہ راجی مصیبت دا ده چې دمل قوم لیډران دایان مسلحین د دا قوم دغه نوي خون نوي جذبه په قرآن سره نه پورته کیږي ځکه مصلید سینډی سے فریاد پلو په لور چ جدید تعلیم یافتہ طبقا او نو نسل لا مذہبی تعلیم ضروری دے پ مذہبی تعلیم کی د ټولو نہ هم شي قران دے ورنہ مسئلے نہ حل کی اوئی کامیابی چرازی انقلابات رازی پ دو خبر رازی یا دعوتن پ نوم رازی او یا مذہب پ نوم رازی خدا وطن اگر زمون په قوم کې وی حب الوطنی دون نشته علامه البته مذهب ډېر متاثره کوي نو مذهب نو مذهبې تعلیم د قران یو غزروي دي چې دا نو جوان نسل او تعلیمي افته طبقه په ډېر اپورتکړی شي فما من الیمون الا ذریه او دا د سینای خو نه یا چې چا په کوم روان کړي نو په هغه تربوز قبل چاله اس کې واره بی بیا او کتا واغه شستا بي وين فرعون العال في الارض وينه اولى من المسرفين وقال موسى اويل موسى عليه السلام يا قوم اي زمن قوم ان كنتوا منتم منلا كييمان امرودي پرشتيني بالله نفال توكلوا بالله بروسوكن كنت مسلمين كي تابعدار سخت حالات كنا فرعون دم دمكيان اممكياني وركળે ونذ وقالو دیویل الله توکلنا په الله په الله زمو اعتماد او باور صدا ربنه زمو رب الله تجلنا تمو مګرزه فتنت کمزور للقوم الظالمين قوم ظالمانو تا چې مون کمزوري شو او وي رباني ظلم زیاته کوي ونه جاينا کا اني جات را راکه په خپل مه هربانه من القوم الكافرين قوم کافرانو نا اوحينا الى موسى واخيه امر مصلحه بيان دا وخت حالاتو چکلا دا دی ساحران و مناظرین آباد ساحران ایمان روڑو میدان بانی دیر لیا سروش په خلکو چو گورا دی خلکم و تغاڑا که خواب بیلات اومانا موسی علیہ السلام پا حقا دا سر یرش چرا نوز دا تول قوم او خلق اوڑی نو دمکی کیو یو یوخی ساحران شیدان که پا پای بانی دروب غرزولو دا پارا پانسیت یوخی جول او دویمی بنی لبارا کیا دروکو د دې بیا د خزو بيزتي کو او دارنګ زامن بولاله او د دې په تحریک باندې پابند يولګولې سخت نو ورا غونډې نه بجلسی کوي نه بیانونه کوي نو حالات سخت شو د دقیق وخت کې الله حکم وکاو واوهینا الیا موسی وهي وکړه موسی علی السلام تو اخي دارور هارون علی السلام ته پابندي د بار نن تبواله قومه کومه جوړ کې د خپل قوم د پااره به مصره په د مصر, مصر کې بتن کوروونه عبادت عبادت د بعد کوروونه جوړ ماکز جوړ ک ممساج د بعدت خانې جوړه ک اوګ ثل اسلام تمیدولی ځکه چې بغیر د الله د کور د جممات نه او بغیر د دینی مرکز نه کار نه کږي اووی نبی علیہ السلام مدینه درا غوالی سکو جمعه جوړ کینه بغیر نه کی نو دا حکمش ان تبوالق قوم کما بمصر بویوتا جوړ ک قوم د پاره پر مصر کی بویوتن کورونه ده بادت دینی مراکز مساجد مدارس جوړ ک وسم کاروم بدی کیغه جمعه دی مدرسه بدی به کار کی سورله سم ساده کی مم دای دا به دین کیږي چې نړۍ جمعه او مدرسه پری دی یماد مدرسې پرخو کارنکی کار د پاره زهد اقاده او رسول الله سلام دې وي نبی علی سلام عمل داو دویم چې کله پوېشه چې لیلان کارنکی ګنو بیا سوکه وجلو بیوتکم قبله بیا وګرځوي کورونم قبله تن عبادت خانه او مرکزونه خفیا کاروکه بیا زهری زمینوکه پس منظر تلارچ دا دوه حالات به انسان رازي سخت حالات ني نخ قرارللن کوي حالا صخرلل کارو بیامن پرې دی طریقه به سره بدلې حکمت عملی به بدلې سبوی وجلو بویتکم قبله خوفیاکا دیو جنا حدیث کې رازي نبی عليه السلام وای استعينوا على حوائجكم من الکتمان استعينوا على حوائجكم من الکتمان خپل حاجتونو او کارونو کې د الله نه امداد وغواړی خو د کتمان په طریقه پل خبره چې د سخو اخراغه پټه کاراس پټ سات تاروکی دغه ودی وجلو غیو د کوم قبله خوفی کار زیر زمین کار وی بی بیا کوي او دا سې کوي په دې سفتو ملکونو کی. ایو تاریخ ما ګټه ده دی با د کم ملکونو دي حزاد د روسنا دلتخو کومونیزمو نو د مسلمانانو د ملکونو ټول نیولې وې د ټول د هریو کومینس کړی چې کم به په ک دایان یا مجاهدین او د چچنییا او دا رنگغ ض په ملکونو کې او دغه تاجکستان او زبکستان دی ملکونو کې ای به کار چې کوونو کار اکاره نه شوکلی په بندی وه دا یو لیډر د خپل حالات لیک چې سکار هم کوو اوی مونږ ب داې کوو چرته کوروو کے بملند د بیسمن تاخواانه کې مضانان راغونکرل خو په میزمم شراب دار سکی خول او مونږ به بیخ پل کار کوو و دعوت زین سازی بکوله درس بکو بیان بکو که دا حکومت سوک برال سکا ویلکا دا مونگ دی شراب و پروگرام داشل و پا طریقه خلکو کار کرده پاکستان واره د کار د پارا موزون زیده و خقط موقع دا اوسم و بیلا خبره ده چې مونگ خلک غافیلو او سواخران الارد تر سال لاړ ل اوس الگ وخت الله دې لکه نه خو خاریدا سي چې دا سکما زاديده کې دې شل شل کالي دا وم يا ختمي نو ما قلم نه غ سال خزایشو شو چی دا باقی زایه نش خو دا غم در چسر پیدا شي وجلو بيوتكم قبله او ګرځو خپل کورونم قبلهتن عبادت خانه او مرکزونه د دین او واقع مو صلات او پابندی د مانزه کوي او بشر مومنه او زیر ور کوم مومنان او ته وقاله موسی علیه السلام ربنا اذن موربینه کبه شکر ته چې انکبه تششکته چې اته ته فرونته او ور کړې فرونته او ملحو او د د اغا دلتا سرداران ته زینت زینت او اموالا نو مالونه په حیات دنیا په جنده دنیا کې زینتن ظاهر د دولو سينګار حکومت او اقتدار او کیس ما کیس مالونه په جنده دنیا کې نو ربانا زموږ رب د دې لپاره یو ځل وان سبیلک دې د پاره چې عاقبته د شيله مي عاقبت دې د پاره چې د گمراهي خلک ستاده لارینه الله په دې اقتدار او مال خلک گمراه کړي نو ربانا تمس على الله ت تبيره والے د دې په مالونو واشت د لا قلوبهم او سختی راولې د دې په زونو فلا يومين او ایمان نه وروړي حتا يا رولا زابل امي اليم چوي نه دا کړه وت خیره کی چې کله پوي شو چې دویزه دیان دي دی نه مې نه الله ته دا واخل قال او ورته لقد اجيبت دعوتكما يقينا ما قبلت استاسو سوال سوال مې د لقبول خو فستقيم شرطونه دادي يو فصقیم اقلکوسه پس پدی خپل مساله او دعوت خپل کار جاری سات فصقیم مدارک وې فصبطا علما انتم علیهم من الدعوته خپل دعوت جاری سات ولا تتبعانی سبیل الذین او تعیداری مکبد لاردا حسان لا يرونه چی نبی یسوسی کی خپل کار جاری سات وجاوازنا بنی اسرائیل البهره دا د دې واقعې د موسی علی السلام بس تېميري سی او تیر کلمون بنی اسرائیل البهره په سمندر فاتباو فرعون ور پسې شو فرعون او جنوده او لخر بغيوانا ادوا د وجي د بغاوت د الله نه وادوا او د وجي د دشمنه د بنی اسرایلونه دا دا الله باغیانو د بني اسرائيلو دشمنانو ورپسیو حتی تر دې بولې زاد رکول غرقو چیرالاندې کدل رغر کېدو سمندر پیرا قال دوه امن تو ایمان راوړموس انه هو لا اله الا الله چې شاندارې نشده حاجت را مشکل کوشا سیوا د غزاد نامند به بني بهي بنو اسرائيل چې ایمان روړې بده باندې بني اسرائيلو وانا من المسلمین او زدا تابع دارونم زو اس غاڑا اگدما الله تا موسیٰ علیہ السلام جبریلو یا بالملک خورے ولوی خطے خلکی وارکڑا آل آنا اس با ایمان ایقیل لہو دتوویلوش آل اوس اس با ایمان ایمان روڑے و قدا او ایقیناتا نافرمانی کرد و قابلو د دې معاینه د عذاب نامخ کې د خوځ په معاینه ده ده او په مشاهده ولید نو سیمان روړې د خونه قبلی وکوند ته وې من المفسدين د فساد کوونکو نه فلم ګمراوي خلک د ګمرا کول نو ایمانوس قبلی گنا او سونه شل قران را مولا وې وې سونه د کلمه ویل ده سړې په او سانی شي ویل انه آمن تو انه لا اله الا الله الذي امنت بنو اسرائيل وانا من المسلمين و چون که وقو الزيمان نه قبول نش فل ايوما پسن روز نونه جي کا به بدنك ترجمه ام خلک دک چنن نجات ورکوستا بدن دا لته کو نه چې ته شی لمن خلبکا دا غچا ل پاره چې ستان روست دي اياتن د عبرت نه خوله شي نو بس ویغه لا شي چده اغه الله پاک دغه سی که له دیکنوست مې سر په جایبګر کېده نو یو کسباله چنجي منجو خو ختم شي بیا مې په قران غلطه نه دا مطلب نه ده زمو مشایخ معنا کې چې قران رحم الله وي تایید دي چې دینو شت ده مفسرین تفسیر مدارک ویل فل یوم پس دا سات فرعون دریاب کې غرق خو فل یوم دا سات نونه جی بی کا وبدنه کا پا اوچد زی غرزوم ستاد آبادانو نو نجی که پا اوچد زی غرزوم ستاد آلاش لی تکونه چه لی مناغچا دا پار خلبه که چستانا روستو دیگه بنی اسرائیل آیا ایل دا عبرت نخوا زکا فران دون جابر ظالمو چه بنی اسرائیلو دا یقین نه راته چې دا ظالم جابر بم ختمشی لکه امریکا دا بم لاتا باش نو الله پاک دا سوکڑا چې۔ دوب شو او بیا د چپودا سه بار ویش ساحل سمندر چې د بنی اسرائیل په خپل سر یې د خنزیر پروت دې موردار چې دی یره ترخه قدمیش او د انونه جی کا مایه مدارک معنا کئ انلقی کا بنجوت من الارض نجوا ویلیکی دزمکی او چته هسته ا انلقی کا بنجوت من الارض نفرما اولما ویل ساحل ک انه نامداریک وای وای ننرز مون غورزو استاد بدن او چته زما کیتا نو بس فرما اول ماو وبو روش اله ساحل ساحل تک انو ثورتو جوړه غټ غوایه پروت مردار پروت غټ دا مطلب ده نا چې بدن لنجات ور کوم او د خلکو د پاره وای اوس دغه چې کوم ده ده نه ده ارس چې ده کوي ودی د قرآن د مد نه ځکه چې مخکې کلونو کې د هغی پهغه وجود او بدن چې کوم مصر کې پروت دی نو غی باندې تغیرات راغلی وو ش... بیا غ فرانس ته یړو هلتهله بیا مرحم بټی وکړی بیا والله را وړو کیا سباله به خدم نه بیا قر نه قرآن دغه مطلب نه قرآن قرآ د قوخت ک یاد دی چې ننې غوروم بره چې خلک ک نور د د د لاس جوشا دا نه ده بچ د نه ده بچ بچ پر طب نه پرته دغې سر د قرآ کار نهشتهخور دغه خبره او بله داه چې یو یوونه دی فر نه ډیرر نو په می سر کې باجیبګر کې یوونه ډیر فرآ نه او دا وی طرقه داوه چې به کله با چا نور خلک بیا خورو کې دفن کول او چې با چا به مړه شوو د هغه دا مامي به جوړولې یعنی دا اغاغه آغا لاش له سم صالح او هغه به محفوظ کو دا کم چې حرامه می سرې دي کنه غړغړ دي کې وې خو نوی بردا ودا سوابه لاړو نو ځکه غفراينه ډېر موجود دي د مصر پاغا پا عجيب ګروت وئنه کثیر امهناز او یقینن ډیر د خلکو نه ان آیاتنا زموند دلائل لغافلون غافلون به پروا ولقد بوانا بنی اسرائيل زجر یقینن مونږ زې ور بنی اسرائیل ته د فرعون د غر کېدونه بعد مبواصد ز غوره ز مزیدار شام الاقیب یروس تو زمانہ کې مصر ام او او رزق ور کړو مونږ دی تمنیت تو نا پاکو کو حالانو نه من نو سلوا فمختلفو دوی اختلاف نو حتی تر دې پورې جام علم چي لمل راغه تورات تورات چي راغه به اختلافات شروع شي ان ربک وبشق استرب يقزي بينهم فيسلبو كدهيمانس کی یومل قیامت پرز قیامت فيما پاس کی کانو فيه اختلافون جي ديور کی اختلاف کا فین فين كنت في شك ميمنا نزلنا اليك فسر الذين يقرؤون الكتاب دا زجرم ورکی او ورسرا دفد وهم دا پار دو طریق استعمال کرد موجودو تا خطاب پیغمبر قرآن بیانه توحید بیانه ستاسو شکی نو دا شکل رکول دو طریقی وي یو دا چې سړی تپوسو کی پا خپلا پا دی پوینشم دا سنگ دا او دویم تپوسنی نو تا وزاحتو شی دا دوال طریق قرآن دلت استعمال کردی یو شکمی پهین کوونتهکه چرته طف شک مخاتبه په شک کې م دا کتاب نهزل نهلی ک چې مونږته تنازل کړی دی نو فس اللیله نه الا چې دا دی د شک چې تپوسو دا کسسانو یقرونل کتابه چوللو کتاب من قبل ستاه مخکې توات اننجلو والله هغه حقپه مولانونه تپوسو کاغ به د تو وئ دا قرآ حق ده نو داسه شو دفه د شک د پار دی. تا پوست دا ایو طریقه او دویما طریقه سی بیان اروس تو ایک سو چار کے وی قولی ایو هنناسو ان کندوم فی شکی من دینی که شک میکنه نراشه بیان دا تاو کن فلا آبداللزین تابدون من دون اللہ دا دو طریقه دا دفع دا شک یا دا بیان وضاحت او یا سوال ندل تاگا والا طریقه کچرتای تپشک مخاطبا دا کتاب نه چې منازر کړی تا نو تپوسو کا دا کسان نا چه کتاب لولی من قبل کستان امخ که امخ کنی کتابو نوالاونا لقد جاکا لحق و یقینا راغ تا حق من ربکا ترب درب سان فلا تکونا نا تمکی گا من الممترین دا شک ولا تکونا نا تمکی گا من اللزین دا کسان نا کذبو بی آیات اللہ چه در رو جن گنی لی علایاتونا فتکونا تبشی من الخاسرین دا ان الذين <سؤال> ينكرون آياتنا حقا عليهم حساب يشوب ديوان كلمه ربك اغه حکم د عذاب دروستا دي نه رايومن ديمان نرو دي زديان ولو جاءتهم كل <سؤال> آيات ان قراشي دي ته هر قسمه نو ایمان نرو دي حتا تر پور يره او لعذاب اللیم چوي نه عذاب درنه کله کده فرعون نغه وخت ایمان فائدہ نور عملت نافا ایمان هيل <سؤال> قوم يونس د ترغيب ل توبه واقعه دا یونس علی السلام دا قوم موږ وی واقعاتو کنه ترغيبا او تخويفا تخويفا تیر شو نو دا وس ترغيبا دا یونس علی السلام دا قوم فلو لا کانت قريه فلو لا کانت دا ده فهللا کانت قريه ولنوا یوکلی والا ولنو یوکلی والا حلاک شوی ای فلاولا کانت قریتون محلکتون ولی نو یو کلی والا چه حلاک شیو چه آمانت ایمان را وڑه وی فنفا او فایده ورکڑی وی دوی تد دوی ایمان را وڑلو سونم چی وی مخ که تباشوی حلا شوی ناوي نوی یو قومم دا سیونا چه ده عذاب نه مخ مخ که ایمان روڑه وی چه ایمان ولا فایده ور کرده وی ایچ چه داسه مرد بلکه عذاب پر آقه الا قوم و یونس سیوا ده قوم ده یونس علیه السلام نه چه اوی ایمان روڑه نه فایده وطوره سوال عذاب نه مخ کسه که یونس علیه السلام موسل که او کنم نا قوم نا فرمانو وحیو شوام د ریو راجو کې بدی عذاب راځي نو پیغمبر تیوت زاسم دي تباكيږي زبز زب بل کوم تداوتو کم اغال تلال اغه بس تقدیر دا وچه په دریاب کې مې تیر کړم او دلت قوم یقینو شو چې الکه کار خراب دي الکه راځي توبو واسه بس قوم زر زر د عذاب نمکه توبو وستن او عذاب نه بچ او کل چې یونس علی السلام د مې گیډ نه وته الله وتعواپس راولېګا نو دا صرف یو د یونسل السلام قومو چای عذاب عذااب نه مخکې مخکې ایمان راړو نه ایمان وله فاده ورکه او د نوورریچ دا س او نکه نور ذکه تبای شو که مخک ن عذاب نه ایمان راړی و نه ده به ورکی وه منو مامنونکل چی ایمان راړو د یونسلل السلام قوم نو کا ش نان هم اذابل خیزې لر کومونږ د دونه عذاب در سوایف الحیات د دنیا پهجن د دنیا ک متانا هم او فدهمل ورکله هین سخته پورې ولو شار وکه تسریدا بیا کچره خوخه وست عرب تنو له امنه ایمان بروړې منغه چا په ارض چزم کېږي کله ټول جمعیت ټول كلهم ټول جمعیت په یو ځای په زور حضور مقصد نه دي افنده تکره الناس نو آیات زور کې بخل کو آیات مجبورې خلق حتا یکونو مؤمنین چې شی مؤمنان نو د جبر ایمان خو مقصود نه دي و ما کان لنفس نام زجر حالانکه ما كان لنفس ندي باختيار د یو نفس کې ان تو مینه چی ایمان وروړي لا به اذن الله مگر د الله په اراده او توفیق دا خو په توفیق کیږي و يجلو رس او जर زي الله رز شرک یا عذاب على الذين باگسن لا يعقلون شي اقل نلري ځان نه پوي په عذاب فیصلو شي قل ورته پیغمبر یا پیغمبرون زرو ګوره او ګوره او ګوره په نظر ده عبرت قول وتريه بيغمر انظرو او غوراي په نظر د عبادت په نظر د استدلال چې ما ظه په سماواته سومره دلایل دي د الله په توحيد بر اسمانون ول ارض ولاندې زمکه کی دي لکه خو سو جوکه بر لاندې دلایل شتاب ځکه دلته وي چه ما کانلنس انتم الى باذن الله ويزل الرجس على الذين لا یاقلون د لا یاقلون دي ورنه الله وسر ذاته خنه کوي زکته الله په خډیر دلایل د خپل توحید بر وړاندې پیدا کړی دي خود بیس ديان دي کنه د زت د وجنه دغه دلایلونه عبرت ناله چې د الله د توحید قائل شینو زکات الله د عذاب مو صاحب قلو ورته پیغمبر انزور او ګوره په نظر د استدلال او عبرت چې مازه په سمواته سومره ډیر دلایل دي اقلی د توحید برا اسمانونو که ولا ارزاولان دیزم که که هما تغن ال آیاتو فایدا نور کئی دا سی زدیانو تا ال آیات اغا تکوینی دلائلم ون نظر او اغا تشریعی دلائلم نظر سوک دی انبیاء و حق پرست کنا کتابو نا دا تشریعی نو نور لا اغا آیاتی تکوینی فایدا ور کئی اسمانونو زمکو نمیستدلال نکئی دغ تکوینی دلائل ونم. ون نظر او نہ ولا فائدہ ورکی يرون کی انبیاء کتابونا نو تشریعی دلائل مرا فائدہ نہ ورکی داسل وما تنل آیات التکوینی ون نظر التشریعی من الرسل والكتب شئ عن ان القوم قوم لا یؤمنون چی ایمان زدن نروڑی زدیانو تے فائدہ نہ ورکی دلائل فهل ینتظرون نو دی اخردا څه په انتظار دي تخویف دی دنیاوی وی په حال یاندې زورو نو دی انتظار نه کوي الا مثل ایام الذین مگر پشان د واقعاتو دا کسان او ایام واقعیات څنګه چې نشا سیو استلا دسه تذکر به ایام الا یا مراد دوی انتظار نه کوي الا مثل ایام الذین مگر پشان د واقعاتو د عذابونو دا کسانو او خل او من قبلهم چې تیر شي د دین مخ کې دا ممکن وو غونته دا عذابونو واقعاتو په انتظار دي چې هغه سه عذاب پیره شي بیا به منی لکه د پیرون بیا خو نه منی لیکي قوله ورته پیغمبره پند زيرو انتظار کوي زم معکم تاسو سره منل منتظرين دا انتظار کوون کو نه ثم نه جيرو سولانا ثم دا د تعقیب ارکلا دي د فائدہ ورنکی انظار ولا فائدہ ورنکی نبی الله عذاب را شی تبا کی او سمنونه جی رسولونه بیا مون نجات ور کو خپل استاد او تا والذین منو مومنان تا کذلک اوم د غرنگ دقم قانون دیل نجات ور دشمن تبا کم او حقا علينا لائق دی پمون باندې نو جیل نجات ور کول مومنان او تا حق دی پون د دې مراد حق تفضلی دی نو لائق دی پمون چې مون, مون نجات مومنان ول ور کو قل یا یوهنا ستمد صورت بیان د پیغمبر په شرک فی عبادت او دا د شک د لریکولو دیمه طریقه بیان قلو ويرده پیغمبر یو یوهناس ای خلکو ان کندوم فی شک کتاصو بشکی مین دینی زما د دین زما د دین باره کې شکی چې د دا دین ددا مازا و مساله سره نوراشه چې بیان د توکم دا سره يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني نراشه چې به اخبرو کوم خبر دا لار کوم فل اعبد الذي ندي عباده و بندګي کوم دا اکاسانو تعبدونه چې تاسو عبادت کوی مين دوني لا اله الا الله نسیوا ولكن اعبد الله لكن ذو عبادت کوم دا الله الذي غلا يا توفاكم چې تاسو ملکه یني تاسو هم قبضه قدرت کیه فل اعبد دا ما نه د لا اله او واللاکن آبو الله دا الا الله کلمه کلی میں پرک یا توفااکم چې مل کوی تاسو تاسیم قدرت کیه و تو حکم را ته شوید دی نه المومنین چې شمن الممنین د ایمان روړونکیونه په توید او او دې حکم دی راتا وا ناقم وجہ کا چې برابر کا خپل ځان د للی دیین القیم کلک کا خپل ځان د او د و خپل ځان دلی دیین ال القیم میں پاغ دی باغ دین حنیفه چې کلک د توحید او خلاف د شرک باغ توحید خالص باندې ماتا دو درې دو او د ځان قائمولو حکم دی ولا تکونن نو دا حکم دی چې تمکی ګمنل مشکین د مشکانون ولا تد من دون الله ما لا ينفع او لا يضر رد په شرک په دعا او دارن دا دلیل فل اعبودو لا بارا چه فلا آبو ده عبادت نکو منه نرابل مولا تا دو تا مرابل مین دونی لای دالانا سیوام آغاز ہو لایان فاو کچه ندال فائده در کولی شه ولای زورو ننخصان لده کولی شه فاین فعال تا بالفرض او محال که ان فعال تا کچه رده کار ده او که غیر اللہ تا ده حاجات و کرامدت شه ہوئے نفاین نکا بیشه کتب مخاطب ایزن بده وقت که من الظالمین دا ظالمانو نش او دا غیر ولیونه را مدد کیږي نفیده تصرف زکه اختیارمن ندي و يم سس ک الله به زورن ک چرته ضروره سی الله تا ته تکلیف معمولی غوندي تکلیف نو فلا کاشفلو نيشته دل رکوونګه دل ر الاو سیوا د الله نه بل سوګ بل اختیارمن نشته و ان یرید کو ک چرته ارادو کی الله پتابانه به خيرند خیر در رسول فلا اراده ل فضل نيشته د واپس کوون کی د فضل ل بل د الله بیا غ فضل سوګ واپس یو سی بو وی رسول ک ای الله بهی بده سره میا شال رچو واړی مینه بادی د خپل بندگانو نه فضل بکئی او هو الغفور الرحیم ده الله بخون کې نو نه فن اختیار ده الله دی نو الله نه واړی نه د غیر الله نه قل ورته پیغمبر یا یوهناس ترجیب ده اوس قران تم یا یوهناس خلق قد جاء کوم الحق راغری تست حق حق سره قرآن یا رسول ورته وی او رسول راغلی تا استحق قرآن یا پیغمبر می ربی کم در طرف در طرف سا سنا فمن اختدا چا چلا رو مندلا قرآن او پیغمبر امنانو فا اینما یحتدیل نفسی یقینا دا هدایت حاصلو لار د خپل دخپل زان دا پارادا زان لی فائده او کرد ومن زللا او سوک چه خطاشو خطاشو منه ترک القرآن ور رسول کرده وي قرآن او رسول پریخو نو ومان زلہ څوک چې خطا شو قران او پیغمبر پرې خو پاین نمایه زله علیها یقینا نقصان د ګمراهیو د پرې خوستو علیها په د پخپل دي ځان لري نقصان ورک ومان علیکم بوکیل نیم زپتاو ذمہ دار ولی ما خپل ډیوټي ادا کړ د بیان موسمنه نمنه ساسوکار وتبه ما یو هیله کا او تابشه داږي وې کیږي تاته د وې تابیو سا په دې دعوت او تبلیغ او واس بیر صبر کو په تکالیف د دعوت څوک بدره دی وي حتا تر دې پور یعکم الله چې فیصله وکي الله الله خپل فیصله روليږي غلابا د غي طبي او ساسونه جات وا خير الحاکمین او د الله بهتر د فیصله کوم کنه دی قولو قولی انشاء الله قولو قولی هاست